ana muslimul amak wa hakika shukran ila halih fi halayil adlu ali betu jalla jalalu nasinabudi kumtakia sala na salamu zimwende wa daraja kiongozi wa umma mtume wa ulimwangu mzima mtume muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ama baada ya hayo na wa kwa mhamkizi ya watu wa peponi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndugu zangu katika ubinadamu wa Kristo na ndugu zangu katika imani wa Uislamu nyote mnakaribishwa katika mada yetu mada usika leo tutazungumzia ipi dini ya manabii na mitume kwa tutazungumzia ipi njia ya mitume na manabii wa Mwenyezi Mungu waliyotangulia katika ardhi hii na tunataka tupate jawabu sahihi wewe unayonisikiza hapo nataka uondoke umefaidika Tukianza na kwanza na sehemu ya kwanza nini maana ya dini? Nini maana ya dini? KiLuga tutasema dini ni njia. Je, vitabu vinatambua hivyo? Kiangalia katika Qur'ani sura ya tatu, Al Imran aya ya tisa, Mungu anasema hivi, Sema enyi mliopewa kitabu, kwa nini mnawazuia watu na njia yaani dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa maana Qur'ani nakubali dini ni njia na njia ndio dini. Ndiyo neno imetumika lima tasuduna an sabilillah sabil ni njia maana Qur'ani inakubali dini ni njia je Biblia inakubali e, dini ni njia Kisoma katika kitabu cha Ayubu mstari wa 4 aya ya sita, inasema je dini yako sio mataraja yako na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako bila shaka vita vyote vyote vimekubaliana kuwa e, dini ndiyo njia. Sasa, ipi njia ya mitume? Hi ndio swali ya leo. Mitume wa Mwenyezi Mungu, walioutumwa na Mwenyezi Mungu mitume na manabii. Manabii walikuwa wengi e, zaidi na zaidi kuliko mitume. Mitume na manabii wote kwa changanya Idadi yao itakuwa ni laki moja alfinane, alfu. Je, hawa mitume na manabii walio tangulia na Mungu na wengine wakawa waka wanatembeza wana, wana, wana, wana na kusambaza maneno ya Mungu walikuwa katika mwelekeo gani? Katika dini gani? Tunaposema Uislamu, ningeweza sema Ukristo, ningeweza sema Uyahudi, Budhaizim. na mfano wake. Kila moja anavutia upande wake. Lakini tukiangalia Uislamu unaposema uislamu nani muasisi wa uislamu je ni kitu kipya kimekuja na baadhi ya manabii tu tunapata, katika, tunapata jibu, jibu hilo katika Qurani sura ya pili, suratul bakara aya 138 Mungu anasema hivi Bismillahirrahmanirrahim uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu aliotupambea Kuweni na nyinyi waislamu nani nani aliyemzuri wa kupamba kuliko Mwenyezi Mungu. Hii ni ufunuo Mungu anampa malaika Gabrieli ampelekee mtume Muhammad na mtume Muhammad anaambiwa aseme, awambie atuambie sisi. Atuambie nini? Atuambie kuwa Uislamu ni pambo la Mungu na Mungu alitupambia sisi. Bimaana tuwe Waislamu na, na ni nani nani aliyemzuri wa kupamba kuliko Mwenyezi Mungu? bimana Mungu mwenyewe anakubali hapa yeye ndio ametupamba na Uislamu maana yeye ndiyo founder wa Uislamu Mwenyezi Mungu ndio muasisi wa Uislamu katika thibitisho la hiyo aya na pia sio aya moja wala mbili Tukiangalia katika sura ya Ala Imran sura ya tatu katika mpangilio wa Qur'an aya ya 88 e, Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala anasema hivi aya ya 85 Mungu anasema na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Hii ni Qur'ani zina bado Mwenyezi Mungu anatueleza Uislamu, Uislamu hadhi ya Uislamu na ni nini Uislamu na kwa nini Uislamu na vile Mwenyezi Mungu mwenyewe ametutakia sisi tuwe Uislamu. Kwa Kuyo Mungu ndiyo ametutetea hii pambo na akatupamba nayo. Kwa hiyo founder wa Uislamu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ametuasiisia e, sisi na kuanzia baba yetu Adama mtu wa kwanza nabii wa kwanza mtume na nabii wa kwanza leo tutakomea hapa nataka utambue kuwa Uislamu ni pambo aliyetupambia Mwenyezi Mungu na aliyetutaka sisi kuwa waislamu ni yeye Mwenyezi Mungu Uislamu hajaanzisha binadamu hajaanzisha nabii yoyote katika manabii wa Mungu wala mtume yoyote katika sehemu yetu ya pili tutakuja kuangalia binadamu wa kwanza Ana na nabii wa kwanza na mtu wa kwanza kuumbwa alikuwa ili wa, wa, al wa salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. baini wa bain Allahi, sinku, baini wa bain Allahi, sinku, ليغير ربي خالقي لم اركعي